Джон Стрелекі. Повернення до кафе на краю світу. Пролог. Часом, коли цього найменше очікуєш і, напевне, найбільше потребуєш, можна несподівано опинитись в новому місці з новими людьми і дізнати щось нове. Так сталося зі мною вночі багато років тому в маленькому закладі, який лагідно назвали «Кафе Чому». Після проведеної там ночі моє життя пішло таким шляхом, якого я навіть не уявляв. Я зізнався, що таке справжня свобода, і усвідомив, що вона – моє покликання. Я ніколи не розумів, як або чому відвідав кафе саме тоді, коли його відвідав, а просто радів, що мав цю можливість. Аж раптом одного дня я знову опинився перед тим кафе за просто неймовірних обставин. І візит туди вдруге спричинив у моєму житті зміни, за які буду вдячний до віку. Ось історія мого повернення до «Кафе чому». День був ідеальний. Небо прекрасно блакитне, повітря тепле, але незадушливе. Я почувався як у раю. У певному розумінні я в ньому і перебував. Така вже атмосфера на Гаваях. Усі мої плани на день зводились до прогулянки на велосипеді. І все. Жодного графіка, жодного заздалегідь визначеного маршруту, жодного плану дій. Просто тривала прогулянка, під час якої я крутитиму педалі по випадкових дорогах і їхатиму туди, куди вести мене інтуїція. Тільки я, мій велосипед і рай, який потрібно дослідити. Я провів так уже кілька годин і тепер гадки не мав, де перебуваю. А саме цього я й хотів. У голові промайнула одна з улюблених пісень. Її виконує Дженна Стенфілд. У цій пісні є такі слова. «Я не загубилась, я вивчаю місцевість. Вони ідеально годились до моєї прогулянки. Багато в чому ці слова ідеально годились до більшості моїх пригод». Раптом я згадав одну з ночей, що минуло багато років тому. Щоправда, тоді мені не здавалось, ніби я вивчаю місцевість. Я думав, що просто загубився. Та ніч змінила моє життя. Ніч проведена в маленькому закладі, що звався «Кафе. Чому ви тут?» Тому, який відвідувачі лагідно звали «Кафе. Чому?». Від тієї ночі змінилось дуже багато. Згадати, як я жив тоді, було складно. Здавалось, то було інше життя, то був інший я. Я здолав поворот на дорозі, і побачив океан. Такий неймовірний блакитний. Я уявив морську черепаху. Ще один зв'язок із цією ніч в кафе. Це було дивно. Кафе так ніколи й не покинуло мене по-справжньому. Проте вже давно я не згадував його так яскраво. Ще два повороти. Ще два приголомшливі краєвиди. Гавайям властива неймовірна суміш кольорів. Оскільки ці острови утворились з вулканів, на них повністю сюди темно-чорний лавовий камінь. А потім, коли він розпадається, природа неначе хоче створити ідеальний контраст. І в новому ґрунті виростають найчарівніші зелені рослини. Додайте до цього бірюзову блакить океанських вод і міріади відтінків помаранчевого, червоного та інших яскравих кольорів різноманітних квітів повсюди, яка неймовірна втіха для очей. Чудово, подумав я. Як же чудово! Останні 10 місяців мого життя були сповнені чудового. Я спостерігав за китами на узбережжі Південної Африки, їздив на сафарі в Намібію, допомагав щойно вилопленим морським черепашатам утекти до хвиль у Центральній Америці. Кульмінацією моєї подорожі стала тримісячна мандрівка на велосипеді по Малайзії та Індонезії. Тепер, прямуючи додому, я на кілька тижнів зупинився на Гаваях. Зрештою, коли опиняєшся так близько до раю, можна й побувати в ньому Це була не перша моя спроба дослідити світ Після ночі, проведеної в кафе багато років тому, я опанував новий підхід до життя І я рік працюю, а тоді рік подорожую Тоді знову рік працюю і рік подорожую Більшості людей це здається дивним Вони турбуються про стабільність і безпеку Зате мене це влаштовує. Я зрозумів, людина, яка добре виконує свою справу, завжди потрібна. Здобути нову роботу для мене ще ніколи не було проблемою. Ті самі люди, які вирішили, що моє життя дивне, часто кажуть мені, що залюбки б спробували пожити так, як я. Проте ніхто з них за рідкісними винятками ще цього не зробив. Навіть ті, хто казав, що було б дуже класно побути зі мною кілька тижнів, не спробували жодного разу. Підозрюю, це надто сміливий стрибок у невідоме. Я й далі крутив педалі. Бачив нові неймовірні краєвиди. Повітря було солодке від аромату квітів. На Гавайях мені дуже подобається запах квітів. Тим паче дихаєш нектаром. Найчастіший взірець природи. Ще дві милі, і я опинився в тій частині острова, якої ще ніколи не відвідував. Там місцевість була пласкіша. Праворуч я чув шум прибою. На дорозі трапилася розвилка, або праворуч. Або ліворуч Вибери менш шторовану путь Подумав я Завжди вибирай менш шторовану Така була дорога праворуч Я поїхав нею Асфальт поступився місцем гравію І я відчув, як м'язи напружились Реагуючи на новий виклик Мені подобалось таке відчуття Як у голові, так і в ногах Чи якихось інших м'язах Тоді я розумів, що на мене чекає пригода Коли з'являється щось нове Щось захопливе, щось таке, що жене вперед Їдучи, я махцем бачив крізь дерева воду. «Може, згодом піду поплаваю, подумав я. Прокрутивши подалі на гравійній дорозі хвилини з двадцять, я раптом відчув якесь дивне дежавю. Воно приголомшувало. Я ще ніколи не бував у цій частині острова. Та все-таки чомусь? Просто намагаючись розібратися з цим почуттям, я побачив її. Трохи далі вздовж до дороги праворуч – маленька біла будівля з гравійною стоянкою перед входом і блакитною неоновою вивізкою вгорі я мало не впав із велосипеда і подумав – це неможливо. Однак, звісно, у кафе чому? Немає нічого неможливого. Я під'їхав ближче, і на моєму обличчі з'явилась усмішка. Скільки спогадів, скільки цінних знань, щоб в цьому місці. Та що кафе робить тут і тепер? Раніше я точно бачив його деінде. Я озирнувся. Поряд не було нікого, тож я добряче натиснув на педалі і збільшив швидкість. Хотів дістатись кафе, щоб воно не зникло, перш ніж увійду до середини. Та не варто було тривожитись За п'ять хвилин я опинився на місці, а воно нікуди не поділось. Я окинув його погляду і сказав, аж не віриться. Біля входу була веселосипедна стійка, тож я залишив там велосипед. Мій розум охопила цікавість. Що це кафе робить тут? Трохи завагавшись, я швидко піднявся сходами на ганок і відчинив двері до кафе. На них були дзвіночки, такі самі, як попереднього разу. Вони задзеленчались, повіщаючи про мій прихід. Я війшов до середини і роззирнувся. Це нагадувало повернення в минуле. Кафе мало точнісінько такий вигляд, як майже 10 років тому, коли я в ньому побував. Червоні дивани, сріблясті стильці, прилавок для сніданків – і все це досі здавалось новісеньким. «З поверненням, Джоне!» Я поглянув ліворуч. Секунду тому там не було нікого. А тепер стояла людина. Кейсі – офіціантка, яка обслуговувала мене, коли я відвідав кафе попереднього разу. Тоді я всю ніч проговорив з нею, власником кафе та одним із клієнтів. Саме їхні концепції та ідеї змінили моє життя. Кейсі всміхнулася. Я всміхнувся у відповідь. «Привіт, Кейсі!» Вона підійшла до мене і тепло обняла. «Давно не бачились. Я кивнув, досі вражений тим, що опинився в кафе і тепер розмовляю з Кейсі. "Маєш чудовий вигляд", сказав я. "Зовсім не змінилась". Це була правда, вона геть не постаріла. Кейсі знову всміхнулась. "Ти теж маєш чудовий вигляд, Джоне". Я оглянув кафе. Аж не віриться, що я тут. Сьогодні вранці думав про кафе дуже багато, але знайти його в цьому місці? "Ми часом переїздимо", сказала Кейсі. Ніби це бездоганно пояснювало, чому до стосу таке саме кафе, яке я відвідав багато років тому, тепер стояло за тисячі миль від того місця, де я відвідав його вперше, уже не кажучи про те, що воно на перший погляд геть не змінилось. «А може ми продаємо франшизу?» – додала вона і знову усміхнулася. Я розсміявся. Кесі жартувала з мене через те, що я сказав минулого разу. «Як вона це запам'ятала?» Кейсі показала рукою на один столик, оточений диванами. «Не хочеш сісти?» Я плавно опустився на місце, провівши руками по оббивці, Дивани здавались новісінькими. «Тобі щось принести?» – спитала Кейсі і поклала на стіл меню. Я всміхнувся, згадав меню. Воно мало чарівний текст, який то з'являвся, то зникав. Я взяв меню. Коли я був у кафе в останній, на звороті було три запитання. «Чому ви тут?» Чи боїтеся ви смерті, чи вдоволені ви? Я перевернув меню, вони були на місці. О, як же змінилось моє життя завдяки цим трьом запитанням. Тепер у тебе все трохи інакше, чи не так? Запитала Кейсі. Я поглянув на неї і усміхнувся. Так, геть інакше, набагато краще. Наприклад. Я похитав головою. Ох, і з чого ж почати? Кейсі плавно опустилась на диван навпроти мене. Простягнула руку й... Накрила долоною мою долоню. Якщо до того ранку, десять років тому, коли ти покинув Я кафе? Я повернув долоню і ніжно потиснув руку Кейсі. Її рука була тепла. Кейсі була реальна. Я справді повернувся в кафе. Я злегка похитав головою, не вірячи собі, а тоді всміхнувся і почав. Що ж, подивимось. минулого разу озброєний меню, яке ти мені дала шматочком полунично-ревеневого пирога від Майка і цілком новим баченням життя, я вийшов із цього закладу в абсолютно нову реальність. Та ніч мене змінила. Те, що я дізнався, до сьогодні впливає на безліч аспектів мого життя». Історія про зелену морську черепаху, оповідки про рибалку, розмова з Н про те, як вибрати варіант реальності. Усе це відіграє дуже важливу роль у моєму нинішньому житті. Кеси всміхнулася, відкинулася на спинку дивана. Кивнула на вхід до кафе. Минулого разу ти ввійшов у ці двері не таким щасливим. Я всміхнувся й собі. Тепер усе краще. Власне кажучи, так краще, що мені важко згадати, яке було моє життя колись. Тобто мені справді треба добре подумати, щоб згадати, яким складним життя здавалось тоді. Отже, ти покинув кафе. А що сталося потім? Дещо змінилось. Я зназав плечима. Змінився я. Мої переконання, вчинки, підходи. Деякі зміни були дрібні, деякі незмірно масштабні. Я пішов звідси і не втовзі покинув своє заняття, вирішивши подивитись світ. Справді, я кивнув. Я вже давно про таке мріяв. Однак це завжди ставалось великим божевіллям. Проте, повернувшись із кафе, я став відкритішим. Гадаю, раніше, зустрічаючи людей, які робили щось неймовірне, я оточував себе стінами. Знаходив мільйон причин, щоб ні за що не робити цього. Побувавши тут, я почав дивитись на цих людей інакше. Вони перестали бути загрозою. Тепер це були мої поведері. Гадаю, раніше я був невпевнений у своїй сутності. Страшенно боявся видатись дурним чи знітитись, бо не знав дечого і не питав. Або і гірше, я навіть не хотів братись до навчання. Хай там як, повернувшись звідси, я знов і знов зустрічався з цікавими людьми, які подорожували світом. Я взяв і, відклавши трохи грошей, так само пустився в мандри. Кесі кивнула. І що? Я всміхнувся. Усе було так чудово, що мені за 50 життів не пояснити. Тобто це також повністю змінило моє життя. На нашій планеті є безліч неймовірних місць. А ще можна здобути не менш чудовий досвід. Я вже мовчу про уроки, які можна отримати». Ми з Кесі проговорили майже годину. Я розповів їй про місця, у яких побував, і про деякі свої пригоди. Поїздка на сафарі в Африці, видрання на великий китайський мур, дослідження джунглів Борнео, вештання пам'ятками давнього Риму. У мене склалося враження, ніби Кесі знала багато тих місць, про які я говорив. Щось підказувало, що вона теж мандрівниця. Однак у Кесі було повно запитань. «А що в тебе?» – врешті запитав я. «Досі я говорив майже весь час. Що ти робила?» Ну, як ти, напевно, помітив, ми сьогодні не на тому місці, де були, коли ти завітав до нас востаннє. Саме це мене й цікавило. Вона кивнула. Це не просто так. Сьогодні дещо станеться. Що саме? Тут на стоянку заїхала біла автівка. Кейсі поглянула на неї у вікно. Джоне, ти багато знаєш про кулінарію? Та ні. Нам, мабуть, подужав би приготувати ваш стандартний сніданок. А що? Майк сьогодні трохи спізниться, мені б не завадило трохи допомоги на кухні. Кесі кивнула на машину, що зупинилась. Здається, у нас перший клієнт. Я міг сказати ні з безлічі причин. Я ще ніколи не куховарив у кафе. Умів готувати лише кілька страв. Не працював там насправді. Але чомусь усе це видавалось цілком нормально. Я всміхнувся. Що ж, якщо клієнт замовить панкейки з чорницями чи грінки з ананасом, у нас усе гаразд. Якщо йтиметься про щось інше, я не можу пообіцяти багато. Кесі відповіла мені усмішкою. Сподіватимемось. На щось таке. Вона знову поглянула на автівку. Може, підеш оглянути кухню? Я зазирну до тебе за кілька хвилин. Кисі побачила, як із машини вийшла жінка. За гавайськими мірками вона була вдягнена надто ошатно. Діловий костюм, високі підбори, волосся зібране шпильками. А головне, у неї був дуже виснажений вигляд. До того жінка намагалась одночасно зачинити дверцята та машини, сховати ключі і відповісти на дзвінок. Зачинити дверцята їй вдалося, але вона ненароком зронила ключі на гравій. Кейсі почула, як жінка чертихнулась, нагинаючись по них. Нагнувшись, вона впустила ще й телефон. Кейсі всміхнулась. Успішно підібравши ключі й телефон, жінка пішла до дверей кафе. Телефон вона знову піднесла до вуха. Піднявшись сходами, щоб увійти, жінка згадала, що не замкнула дверців машини. Почала вовтузитись з ключами і впустила їх ще раз. На її обличчі відбилось роздратування. Урешті, повернувши собі ключі, вона таки замкнула машину з гучним бібіп. Жінка відчинила двері кафе і притиснула телефон до вуха, неначе намагаючись краще чути. «Не чую», – голосно сказала вона. «Сигнал жахливий. Я не… Я не…» Жінка поглянула на телефон, а тоді роздратовано зітхнувши, вимкнула його. «Привіт!» – спокійним голосом мовила Кесі. Досі вона стояла біля входу, стежачи за всім цим. Жінка здивовано підвела погляд. «Привіт! Вибачте, я просто, ну...» – жінка похитала головою. Я намагалась завершити виклик, але сигнал раптом зник. Кесі кивнула. «Отож, тут часом таке буває», – усміхнулась. «Чим можу вам допомогти?» Жінка розвернулася довкола. Вона оцінювала ситуацію – залишитись, піти. Її вбрання й поведінка вказували на те, що вона шукає чогось іншого, інакшого закладу. «Не забігай, лівкий. Її очі і Мімка підказували, що це кафе не для неї. Однак тоді Кесі побачила це. Миттєвий спалах в очах гості. За глянцевим фасадом ховалось справжнє щось, яке казало – зостанься ненадовго. Якщо просто їхати далі ще хвилин із 20, можна знайти безліч інших закладів, підказала Кесі. Там ваш мобільний ловитиме краще. Вона пропонувала вихід. Жінка забагалася. Їй величезною мірою хотілося вийти за двері, та все ж нікуди не зникало це відчуття. «А може трохи побути тут? з'їжджати щось, а тоді вирішити». Кесі слегка кивнула на диван біля вікна. «От там є добре місце». Жінка поглянула на Кесі, а та поглянула на неї. «Гаразд», – відповіла гостя за кілька секунд, а тоді злегка похитала головою, ніби намагаючись очистити думки. «Гаразд, дякую». Вона сіла на диван. «Я дам вам кілька хвилин, щоб розглянути це», – сказала Кесі і поклала на столик меню. «А тим часом не хочете чогось випити?» «Кави, чорної. Зараз буде». Кесі розвернулась до кухні. На її губах заграла усмішка. Кесі війшла раніше, ніж я закінчив оглядати кухню. «Як справи?» – запитала вона. «Ну, я знайшов гриль, холодильник і посуд». «І Фартух», – додала Кейсі. «І Фартух», – сказав я, опустивши погляд. «Сподіваюсь, Майк не буде проти». Я побачив Фартух ззаду на дверях і він мене покликав. «Упевнена, що Майка ж ніяк не буде проти», – мовила Кейсі. «Що там із нашою клієнткою?» Кейсі дуже таємничо всміхнулася. «Ще за мало часу минуло, щоб сказати. Залишайся на зв'язку». Кейсі показала мені за спину. «Утім, вона хотіла б філіжанку чорної кави. Не передаси мені кавник. «Я не міг знайти каву», – відповів я. «Саме її шукав, коли ти зайшла». Киси показала мені за спину, і я повернувся. На кавоварці, якої, як я був переконаний, не було там ще 20 секунд тому, стояв новісенький, свіжістенький кавник із напоєм. «Ти впевнена, що тобі потрібна моя допомога?» – спитав я і узяв кавник. «Тепер мені згадало, що в кафе дещо було не таким, як здавалося». «Цілком», – відповіла Кейсі, – забрала в мене кавник, узявши також із сушарки неподалік порожню чашку. Усміхнулася. «Зачекай тут, за хвилину повернусь». Кейсі підійшла до столика. Гостя морочилась з телефоном, хоч сигналу не було. За звичкою. «Ось, будь ласка, філіжанка свіжої кави. Чорної. Наш особливий гавайський бленд», – сказала Кейсі. Поставила чашку і налила туди кави. «Досі не ловить, егеш?» «Ні» відповіла жінка дещо нервово. Кесі поставила кавник і простягнула руку. Я Кесі. Ви тут уперше, так? Жінка сторожно простягнула руку і потисла руку офіціантки. Так, на жаль, я трохи заблукала. Ще ніколи не була в цих місцях. Я Джесіка. Що ж, рада, що ви тут. Вітаю. Кесі потягнула і забрала меню зі столика, за яким раніше сиділи ми з нею. «На той випадок, якщо захочете трохи тут посидіти», – сказала вона і поклала меню поряд з гостею. Джесіка позирнула на обкладинку меню. Там був напис. «Під витисненим ласкаво просимо до кафе «Чому ви тут?» містилась маленька примітка. Перш ніж зробити замовлення, просимо запитати в наших офіціантів, що може означати ваш візит сюди». Джесіка показала на ці слова і поглянула на кейсі. «Я не розумію». Кесі всміхнулася. З роками ми помітили, що люди, трохи побувши тут, починають ставати дещо інакшими. Тож тепер ми намагаємось поступово призвичати їх до кафе «Чому ви тут?», допомогти їм зрозуміти, чого тут можна очікувати. Джесіка спантеличено поглянула на Кесі. «Усе одно не розумію. Часом людина кудись приходить, просить кави і отримує каву. Часом просить каву, а зрештою отримує незмірно більше, ніж очікує. Наш заклад із тих, де отримують незмірно більше, ніж очікують. Джесіка видала з пантеличиною подивіться, що там є, і скажіть, чи зацікавило вас щось, попросила Кесі й торкнулась меню. Я дам вам кілька хвилин. Коли Кесі розвернулась і сподалась геть, Джесіка розгорнула меню. Дивне місце, подумала вона. Знову поглянула на мобільний. Загналу досі не було. Не можна навіть перевірити, чи є відгуки клієнтів цього кафе. Так, у цьому розумінні ми трохи осторонь усіх. Це сказала Кесі. Вона зібрала кілька речей з іншого столика і тепер йшла пов Джесіку до кухні. А втім, це дає змогу дослухатись до інтуїції. Усе одно вона сильніша, додала Кесі і усміхнулася. Джесіка невпевнено всміхнулася у відповідь, не розуміючи, що Кесі має на увазі. Гостя провела офіціантку поглядом до кухні і зачудувалась. Звідки вона знала, що я думаю? Як справи? Я підвів погляд, до цього я дивився всередину холодильника, намагаючись ознайомитись з усіма продуктами в ньому. Мабуть, добре. Не знаю точно, чи готовий до цього. Якби не був готовий, тебе не було б тут. Як там наша клієнтка? Дуже схожа на тебе під час перших відвідин. Не знає, залишатись їй чи поїхати. Я кивнув, згадав, як воно було, сидіти в кафе і намагатися вмовити себе піти, хоч у душі все повторювало. Залишайся. «Саме так», – відповіла Кесі, – «вона сумнівається у своїй інтуїції так само, як і ти колись». Я підійшов до полиці, на яку поклав свій наплічник, і дістав із зовнішньої кишені записник. «Цікаво, що ти це кажеш. Почавши оглядати кухню і перебирати холодильник, почасти я був цілком упевнений, що мені краще сидіти там, як і внов у той бік, де стояли дивани. Але…» Але один із найбільших уроків, які я засвоїв у мантрах, такий – довіряй інтуїції. Перебуваючи в незнайомому місці, спілкуючись незрозумілими мовами і вивчаючи абсолютно нові території, людина не має великого досвіду, на який можна спертись, коли приймаєш рішення. Однак щоразу, коли я довіряв інтуїції, виявлялося, що це правильно. Просто треба було зацинькувати на хвилину свій розум. І до мене доходило. Кисі кивнула. Так, не зле, що в нас є вбудована система підказок. Кепсько, що більшість людей її вимикає. Вона позирнула на записник у моїх руках. Що там таке? Ідеї, думки, здогадки, мої осеяння. Побувавши тут минулого разу, я розробив маленьку систему. Коли виявляю щось значне, переживши осеяння, то пишу про нього в записнику. І роблю це негайно. Я засміявся. На власному досвіді зрозумів, якщо не записувати всього в такому вигляді, в якому воно приходить, то я його забуваю. І що ти запишеш цього разу? Узагалі-то цього разу я обводжу. Обводиш? Я кивнув. Я казав, що в мантрах навчився довіряти інтуїції, і помітив це вже давно. Цього ранку, коли вагався чи підмінити майка, я не довіряв своїй інтуїції. Тому я обводжу. Я розгорнув записник і прогортав його, доки не знайшов те, що шукав. А тоді накреслив велике коло. Кейсі поглянула на мій малюнок. Ти обвів слова довіряти своїй інтуїції. Вона засміялась. І, схоже, обвів уже не вперше. Я теж засміявся. Ні, не вперше. Слова довіряти своїй інтуїції оточувало за два десятки кіл. І навіщо ти це робиш? Це чудове нагадування. Уночі або ж завжди, коли в мене є кілька вільних хвилин, я гортаю свій записник. Сильно обведені записи постійно привертають мою увагу. Це чудовий спосіб краще засвоїти те важливе, «Чого я навчився?» «Зрештою, сильно обведені поради стають для мене звичними, і я вже не обводжу їх так часто». «То що сталося сьогодні?» Я всміхнувся. «Навіть найкращі уми час від часу забувають. Чи не так?» Кесі засміялась. «Взагалі-то, на мою думку, почасти річ у тому, що я повернувся в цей заклад. Досі дуже здивований, що перебуваю тут. Повернення трохи нагадує мені, ким я був, коли прийшов сюди вперше». Я дуже вдячний за ту ніч і за те, до чого вона мене привела. Водночас, я вже не той хлопець. Отже, у певному розумінні, я пристосовуюсь до цієї нової реальності, у якій повернувся сюди, і до того, що я такий, який є. Це хоч трохи зрозуміло?» Кесі визирнула з вікна. «Цілком зрозуміло. І добре, що ти пам'ятаєш, як почувався, коли потрапив сюди вперше. Бо є одна людина, якій треба про це почути. Хто вона?» Наша клієнтка, вона отот -от піде, адже боїться залишитись. Я визирнув у кафе з віконця замовлень. Жінка справді починала збирати речі. Зараз розберуся, пообіцяв я. Ти впевнений? Я всміхнувся і тиснув пальцем розгорнутий записник. Довірся моїй інтуїції. Привіт. Гостя вже зібрала речі і намагалась встати з дивана, але зронила ключі під столик і ніяк не могла їх знайти. Вона підвела голову і відповіла явно збентежено. «Ой, привіт! Дозвольте допомогти», – сказав я за в її ключі. «Ви вже йдете?» Вона не знала, що сказати. Це було видно. «Ну, я, я просто… Можете піти, якщо хочете. Це не страшно». Я всміхнувся зазирнув її в вічі. «Однак мені щось підказує, що зараз ви маєте бути саме тут. Ви теж це відчуваєте?» Жінка поглянула на мене, дуже спантеличена. Я помітив це в її очах. У них було дуже багато страху і водночас дуже багато чогось іншого. Може, надії?» Вона відвела погляд. Я всміхнувся знову. «Я Джон», – бадьоро розказав я і простягнув руку. «Тутешній шеф-кухар». «Принаймні, поки що», – додав я подумки. «Щось підказує, що коли ви залишитеся і дозволите мені приготувати свій фірмовий сніданок, то десь за годину почнете бачити життя в абсолютно новому світлі». Я сказав це безтурботно, наче просто весело запрошував її на дуже-дуже добрий сніданок. Мені не хотілося лякати цю жінку тим, що вона, ймовірно, справді піде звідси з абсолютно новим поглядом на життя. Ося завагалась. Я відчував, що вона досі збирається піти. Я понизив голос і трохи нахилився до неї, а тоді спитав, якомога гамелішим та чарівнішим тоном. «Ви вмієте зберігати таємниці?» Вона мимоволі всміхнулась. «Звісно». Сьогодні мій перший день на роботі, а ви моя найперша клієнтка. Якщо підете, у мені можуть розчаруватись. Я всміхнувся і зобразив тривогу. Певне, навіть я сам трохи в собі розчаруюсь. Вона знову всміхнулась, це давало плоди. Ви не хотіли б мати тягар на совісті, чи не так? Я знаю, що можу чудово цим займатися. І щось підказую, що коли ви залишитесь, це стане моїм великим успіхом. Жінка поглянула на мене, я всміхнувся. Вона завагалась і тоді знову поклала речі на столик. «Дякую», – сказав я. «Ви не пошкодуєте, я обіцяю». Гвозля сіла і взяла телефон. Знову звичка. «Тут взагалі тут сутужно з сигналом», – зауважив я. «Проте поговорити можна чудово, повірте». Я кивком показав на меню на столику. «Дам вам хвилинку ознайомитися з ним, а тоді повернеться Кесі, щоб прийняти у вас замовлення. Гаразд?» Жінка кивнула. Я розвернувся і подався назад до кухні. Джесіка, сказала вона. «Я розвернувся назад. Прошу!» Вона всміхнулась. Усмішка в неї була добра, щира, така, яку не можна підробити. Джесіка вирішила залишитись не через мою історику. Вона довіряла інтуїції і тепер внутрішній голос завзято підказував їй, що це рішення правильне. «Мене звати Джесіка, повторила вона. Я всміхнувся їй у відповідь. Ради знайомству, Джесіко. Дякую, що залишились. Ви будете раді, що це зробили. «Твоя черга», – сказав я, зайшовши на кухню через подвійні двері. Кесі засміялась. Хтось застосував свій шарм? Поки що все гаразд. Утім, якщо вона замовить не грінки з ананасом і не панкейки з чорницею, виявиться, що цей шарм прекрасний у теорії, нічем не на практиці. Кесі всміхнулась і вийшла за двері. «Отже, ви визначились?» – спитала вона, підійшовши до столика Джесіки. Гостя кивнула. «Побуду ще трохи. Щойно поговорила з вашим шеф-кухарем. Як минула розмова?» Джесіка всміхнулася. «Він прикольний. Що він сказав, щоб вас переконати?» «Розумієте, я неначе намагалась вмовити себе піти. Не знаю, насправді, що тут роблю, а ще мені треба виконати за сьогодні стільки зобов'язань. Але розмова з ним чомусь нагадала мені про певні обіцянки, які весь час даю собі, а потім неодмінно порушую. Які саме? Більше розслаблятись, насолоджуватись життя, а якщо почуваюсь невпевнено, то довіряти інтуїції. Кейсі всміхнулась. Він обвів це для вас. Що? спантелищено відповіла Джесіка. Згодом поясню, або він пояснить. Кейся кивком показала на меню. Визначилось, за кілька хвилин Кесі підійшла до віконечка замовлень. Зірвала папірець, на якому записала замовлення Джесіки, і прикріпила його до круглого обертача. Поглянула на мене крізь віконце і усміхнулася. Нове замовлення. Коли вона відійшла, я наблизився до прилавка й крутнув колесо, щоб побачити бланк замовлення. Цей заклад складно не любити, промовив я і усміхнувся. Поклав бланк на оборотний стіл біля плити і сказав собі, зараз буде одна порція грінок з ананасом. Джесіка провела поглядом Кейси, яка понесла її замовлення на кухню і подумала, усе одно вважаю, що цей заклад трохи дивний. Вона знову взялась за телефон, але тоді згадала, що сигналу немає. Поклавши телефон назад, Джесіка помітила в нижній частині меню крихітний напис. Меню лежало обкладинкою догори. Назва кафе, прохання розпитати офіціантів, а тоді у самісінькому низу стрілка. Поряд із нею написано: Перегорни мене. Джесіка перегорнула меню. У ньому не було нічого, крім трьох запитань: Чому ви тут? Чи граєтеся ви на своєму майданчику? Чи є у вас умо? Гаразд це було дивно, а тепер стало дуже дивно, подумала Джессіка, прочитала запитання ще раз. Гадки не маю, чому я тут. Востаннє грала на майданчику в дитинстві. Та що це за фігня така умо? Джесіка перегорнула меню назад і взяла телефон. Сигналу не було, вона це знала. І чому вона весь час бере телефон? Часом звички ламаються довго. Це була Кейсі. Ще кави? Звісно, кивнула Джесіка і поглянула на телефон. Мабуть, у мене залежність від цієї штуки. Здається, я бралася за нього з десяток разів, відколи сюди прийшла. Я, напевно, весь час так роблю, сама цього не усвідомлюючи. Джесіка роззирнулась довкола. Тут завжди порожньо. Кейсі похитала головою. Лише тоді, коли так треба. Джесіка не зрозуміла. Вона знову потягнулася до телефону, а тоді згадала. Їй не хотілося мати дурний вигляд, то Джесіка вдала, ніби тягнеться по меню і перегорнула його. Знову ті три запитання. «Бачу, ви їх знайшли?» – сказала Кейсі. «Кілька хвилин тому», – відповіла гостя. «І що?» Джесіка не знала, що сказати. «Хм, «Цікаво». Джесіка сподівалася, що на цьому розмова закінчиться. Раптом їй стало дуже ніяково, наче їй тут було не місце. На одну коротку мить жінка замислила, що не піти, знайшовши якесь виправдання. Кейсі всміхнулась. Та нічого, більшість людей не знає, що думати, коли бачить їх уперше. Відчуття паніки почало вщухати. Кейсі здавалася дуже спокійною, дуже обізнаною. Це однозначно збивало з пантелику і втішало. Що вони означають? запитала Джесіка. Ну, як я вже казала, часом людина приходить кудись по каву і встає каву, часом отримує набагато більше. Зважаючи на ці запитання, я сказала б, що ви невдовзі матимете набагато більше. Джесика поглянула на неї. Ця офіціантка сильно збивала з пантелику і байдуже заспокоювала її присутністю чи ні. А хіба не всім дають однакові меню? запитала гостя. Та ні, усім, відповіла Кеся і всміхнулась, просто з різними запитаннями. Тут заленчав дзвоник замовлень. Кесі та Джесіка одночасно поглянули в бік кухні. «Швидко!» – зауважила Кесі. «Дозвольте поглянути, що приготував вам Джон». Вона відійшла від столика і попрямувала до кухні. Джесіка тихо зітхнула. Розмова була дивна. Жінка почувалась дивно. Наче посеред п'єси вона зрозуміла, що не знає, якою має бути наступна репліка. Джесіка знов упустила погляд на меню. «Чому ви тут?» Чи граєте ви на своєму майданчику? Чи є у вас умо? Кейсі підійшла до віконця замовлень. На ньому стояла таця, а на таці миска з фруктами. Свіжа папая, скибочки лайму, подрібнений кокос, а зверху листочки м'яти. Цікаві грінки, – зауважила уважила Кейсі і мені. «Маленька вранішня закуска, комплімент від шеф кухаря», – відповів я. «Звідки ти знаєш, що вона любить папаю? Я всміхнувся. Інтуїція. Я розглянув десяток варіантів із холодильника, але щось мені сказало: "Вибери папаю". Ясно. Кесі взяла тацю і принесла її до столика Джесіки. "А ось і ваші грінки", сказала вона і поставила тарілку перед гостею. Джесіка поглянула на папаю, не знаючи що й сказати. "Жартую", додала Кесі, всміхнулася. "Просто перекуска до сніданку для вас. Комплімент від Джона". Джесіка поглянула в бік кухні. Я побачив, що вона дивиться в мій бік і помахав рукою. Джесіка дещо ніякого помахала у відповідь. Я засміявся. Ще з перших відвідин кафе мені самому було ніякого махати комусь на кухні. «Скажіть мені, смачний він чи ні?» – попросила Кесі. «Я вмираю з голоду і попрошу Джона зробити такий комплімент мені, якщо вам сподобається». Джесіка вичивила на папаю лаймовий сік і наштрихнула один шматочок на виделку разом із частиною м'ятного листка. Поки вона жувала, її лице проясніло. «Смачно!» – промовила вона, дожувавши. «Дуже смачно!» Джесіка позирнула на тарілку і не встигла запевнити себе, що цього не варто говорити, сказала. «Ні за що не з'їм і цього і грінок!» Гостя обвела кафе поглядом. «Знаю, це звучить дивно, та якщо вам більше немає про кого подбати, чому б не поїсти разом зі мною?» Кейсі всміхнулась. «Ви впевнені?» Джесика не була впевнена, але все одно ствердно кивнула. Кейсі взяла з прилавка позаду себе тарілку і виделку а тоді сіла на диван навпроти гості. Джесіка помітила, що тарілка і виделка були зовсім поряд. Здавалося, ніби Кесі знала, що її запросять поїсти. Це неможливо, подумала Джесіка. Що таке? Спитала Кесі і всміхнулась. Одну коротку мить Джесіка не розуміла. Сказала вона це неможливо, в голос ще ні. Вона була певна, що ні, але... Ого, ви маєте рацію, справді смачно, промовила Кесі. Джесіка знову зосередилась на Кесі, яка саме надкусила фрукт. «А як же?» – відповіла вона. Кожна з жінок відкусила ще по разу, а тоді Кейсі тиснула пальцем у меню. Кілька хвилин тому, коли я підійшла до столика, ці запитання, здавалось, серйозно вас зацікавили. «У меню зазвичай такого не знайти», – відповіла Джесіка. «Я навіть сумніваюся, що розумію їхнє значення». Кейсі кивнула. «Справді, такі запитання ставлять не надто часто. Ще раз відкусила трішки папаї. Проте вони серйозні». Джесика поглянула на запитання. У неї раптом виникло сильне бажання відкрити своє серце і розповісти цій офіціанці про все про смуток, розчарування, відчуття, ніби вона живе чужим життям. Ні, це сміховинно. Вона ж навіть не знає цієї жінки. До того ж усім байдуже, таке просто тримають у собі, йдучи вперед. Однак це відчуття не вщухало, то був тупий біль, що неначе виникні звідки, а тоді розійшовся всім тілом. «Що я тут роблю?» – тихо спитала Джесіка. Кесі відірвала погляд від фруктів і пильно поглянула в її очі. «Добре запитання, добрий початок», – лагідно відповіла Кесі. Джесика оглянула кафе. «Де я? Що це за місце?» Кесі всміхнулась. «Ви в несвичному місці, повному незвичайних можливостей». Джесіка спантеличено поглянула на неї. «Не розумію, що це означає? Звучить таємничо». Це і є таємниця. Джесіка відчула це знову. Сильне бажання вилити душу. Це був біль. Якась потреба в глибині душі. А тоді, сама не знаючи чому, вона заплакала й опустила погляд на стіл. За кілька хвилин мовчання поглянула на Кесі. «Я загубилась», – сказала Джесіка тихо. По її щоках котились сльози. «Справді загубилась». Кесі кивнула. «Знаю». Джесіка підвела руку і витерла сльози з обличчя. На зміну їм хлинули нові. «Як це, ви знаєте?» «Люди, які загубились, приходять сюди, щоб їх знайшли». Я поглянув на столик, за яким сиділи Кесі та Джесіка. Схоже, Джесика плакала. Вона здавалася розгубленою і невпевненою. «Ласкаво просимо до кафе, чому?» – подумав я. Здавалося, Джесіка може піти. Мабуть, це для неї занадто. «Побудьте тут ще трохи», – сказав я собі під носа. «Стане краще, обіцяю». Я чув, як позаду тихо шкварчала їжа, час перевернути грінки. Я знову розвернувся до плити і посунув те, що лежало на грилі. Раптом виринули спогади про мою першу зустріч із кафе. Я згадав, що й сам думав, чи не піти геть. Однак не пішов. Так, цей заклад видавався трохи дивним. Так, запитання в меню збивали з пантелику. Однак здавалося, що тут щось абсолютно правильне, тож я залишився. Цей вибір виявився добрим, він змінив моє життя. Чомусь я знав, якщо Джесіка залишиться, з нею станеться те саме. Озирнувшись на столик, я побачив, що Кесі дивиться в мій бік. Вона кивнула і усміхнулася, неначе знала, що я думаю. Я всміхнувся у відповідь, а тоді знову повернувся до плити і сказав собі під носа. «Вітаю в кафе «Чому»!» Джесіка витирала сльози серветкою. Плакати вона вже перестала. Кесі поглянула на неї. «Сльози – це потужний сигнал. Вони означають, що щось має для вас значення. Часом це єдиний спосіб, у який серце може підказати решті нашого єства, що воно щось знає». Джесіка кивнула. «Вона не зовсім розуміла, що Кесі має на увазі, але в цьому явно було щось правильне. Мені здається, що серце підказує вам побути тут ще якийсь час». Джесіка знову кивнула і тихо сказала, «Мені теж так здається». Меню досі лежало на столі трьома запитаннями догори. Кесі тиснула пальцем поряд із першим, Джесіка опустила погляд. «Чому ви тут?» «Що ваше серце зараз каже?» – лагідно спитала Кесі. Джесика підвела погляд. «Моє серце здається порожнім, і воно стомилось від порожнечі. Воно каже мені, що в житті має бути щось більше, ніж серце, яке здається порожнім». Кайсіс всміхнулась, звучить як чудова мудрість. Кілька секунд тому ви поставили майже таке саме запитання, як у мене. Ви спитали: "Що я тут роблю? Що ви мали на увазі?" Джесіка похитала головою. "Якщо чесно, не знаю", воно саме вирвалось. Джесіка завагалась. "А хіба в житті не має бути щось більше? Хіба воно не має бути веселе, цікаве чи захоплююче?" У житті я часто йшла пробоями, а тепер сижу тут і плачу в кафе на краю світу, розмовляючи з геть чужою людиною. І передусім відчуваю, що якимось робом щось пропустила. Вона відвела погляд, тому що мені невесело, нецікаво, і життя мене геть не захоплює. Кесель всміхнулась Ви любите океан? Джесіка знову поглянула на неї. Колись любила, це одна з причин, чому я приїхала на Гаваї. Хотіла, щоб мене оточував океан, хотіла відчувати його щодня. І що? Я його вже й не помічаю. Кейсі знову всміхнулась. Ідіть за мною. Кейсі встала за столу і узяла з прилавка тацю, поставила туди тарілки, столове начиння, склянки та миску. «Нужбо», – додала Кейсі, кивнула на двері у віддаленому кінці кафе. Від побаченого Джесіці перехопило подих. Вона працювала в дуже дорогій офісній будівлі, звідки було видно розкішний куточок гавайського узбережжя. Там було напрочуд гарно, однак геть не так, як тут. Це було щось ідеальне. Сама сутність того, що намагаються передати поштівки і про що мріють шукачі пригод. Замість до цього вони з Кесі вийшли з кафе Кріс геть безневинні на вигляд двері у віддаленому кінці будівлі. «Усі двері кудись ведуть», – сказала Кейсі. «А куди? Дізнаєшся лише тоді, коли крізь них проходиш». Ці двері безумовно кудись вели. Вийшовши за них, жінки опинились на найпрекраснішому пляжі, який Джесіка будь-коли бачила. Вода там мала розкішний бірюзово-блакитний колір. І поки Джесіка споглядала, як хвилі утворюються, відрощують гребені, а тоді гучно падають у білих баранцях, і всередині хвилі з'явилось веселе сяйво. Пісок був неймовірний, блискучий, жовтовато-білий. Джесика опустила руку і набрала піску в пригорщу. Він був дуже чистий. Піщинки крихітні, м'які. Жінка випустила його крізь пальці. Джесіка підвела погляд. Саме це вона уявляла, коли вирішила поїхати на Гаваї. На вітрі погойдувалися велетенські кокосові пальми. Вона відчувала запах океану. «Де ми?» – здивовано спитала Джесіка. «У раю!» – відповіла Кесі. – А ще позаду кафе чому? Це наша особлива посадкова зона з краєвидом на океан. Джесіка озирнулась на кафе. Видно було лише задню стіну будівлі, двері, крізь які вони щойно прийшли. А далі пісок. Джесіка знову повернулася до океану і спантеличено поглянула на Кесі. – Не розумію. – Кесі тягнула на кафе. Джесіка озирнулась знову. Цього разу вона побачила бамбукові столики та стільці, що стояли під солом'яними навісами, який натягнувся під кафе. «Як?» – заговорила Джесіка. «Мало не забула», – сміхнулася Кесі. «Треба сказати Джонові, що ми тут». Вона підійшла до задньої стіни кафе. Тоді потягнулася до засува, що його, як Джесіка була впевнена, не було ще кілька секунд тому. Замить частини верхньої половини стіни опустилась та згорнулася у прилавок для замовлень, подібний до того, що стояв у середині. От тільки він виходив не з кухні до кафе, а з кухні на розкішний океанський краєвид. «Я щось пропустив?» – здивовано спитав я, коли кухонна стіна ззаду згорнулась. «Уже не пропускаєш?» – відповіла Кейсі і сміхнулася. Я визирнув на пляж та океан. «Ого, це так краєвид!» «Я подумала, що тобі сподобається. Може, обслугуємо Джесіку тут, а не в кафе?» «Гадаю, трохи цієї вільної енергетики буде їй на користь. Я згоден, її замовлення майже готове». Я знову визернув на краєвид. Він був по-справжньому приголомшливий. Океан, пальми, пісок. Удалині я ледь-ледь розглядів двох людей, що гайдались на хвилях. Вони сиділи на дошках для серфінгу. Якусь коротку мить, стежачи за ними, я міг заприсягтись, що один із серферів помахав мені рукою. Я трохи прикрив очі і поглянув ще раз. Але обидва два серфери вже стрімко зіймались на хвилях. «Не може бути», – подумав я. Кейсі взяла замовлені грінки з ананасом із прилавка, куди я їх поставила. Принесла страву до столика, за яким сиділа Джесіка. У пляжній зоні на задвір'ї поганих місць не було. Проте за столика, який вибрала Джесіка, краєвид розгортався не найкращий. «Якщо хочете, можете спокійно зайняти котрийсь із них», – сказала Кейсі, і на два столики з найкращим краєвидом. Джесіка поглянула на них і завагалась. «Ні, усе гаразд. Усе нормально». Кейсі всміхнулась. «Ви впевнені?» Джесіка знову завагала, ще раз поглянула на столики. Ні, справді, усе гаразд, у мене все гаразд. Кисі кивнула. Хотіти чогось більшого за гаразд? Нормально. Джесіка знову завагала. У її голові почався внутрішній діалог. Кисі стояла і терпляче чекала, а за кілька секунд промовила Може, посидите хвилинку чи дві за отим столиком і подумаєте, чи не сподобається він вам більше. Якщо не сподобається, зможете завжди повернутись сюди. Це був саме той стимул, на який чекала Джесіка. Вона підвелась, подолала невелику відстань до одного зі столиків із найкращим краєвидом на пляжі. Кейсі пішла за нею, досі несучи її їжу. Джесіка сіла. Ну як? запитала Кейсі. Джесіка всміхнулася. Це була перша цілковито щира усмішка, яку Кейсі побачила у Джесіці відколи та приїхала. Тут справді краще, промовила Джесіка. Дякую. Кейсі поставила на стіл тацю з їжею, водночас Джесіка зауважила. Не знаю, чому це роблю. Про що ви? Погоджуюсь на щось нормальне. Я побачила цей столик, дуже захотіла сюди підійти. І просто Джейсіка замовкла. Часом це не так уже й важко, втрутилась Скесі. Те, що є, нас насправді влаштовує. Проте часом ми заганяємо себе в закономірність, у якій готові погоджуватись на менше, ніж хочемо. Люди, які вечеряли тут, у кафе, зрозуміли, ті, хто весь час так чинить, не здобувають справжнього щастя. А просто здобувають щось нормальне, додала Джесіка. Кесі сміхнулася. Саме так. Кесі взяла один за одним предмет стації, і поставила їх на столик. Поїхали, сказала вона. Грінки з ананасом – наша фірмова страва. А також, якщо готові спробувати щось особливе – домашній кокосовий сироп. Джесіка кивнула. І нарешті... Свіжовичевлений ананасовий сік. Склянку з ним прикривала маленька парасолька з паперу та дерева. Джесіка взяла її і всміхнулася. На держак парасольки був наколений кусень ананаса. Джесіка його з'їла, а тоді кілька разів розгорнула і згорнула маленьку парасольку. «Я обожнювала їх, коли була мала», – задумливо сказала Джесіка. «У моєї матері їх було п'ять, і вона ще ранку встромляла одну парасольку за сніданком у мій сік». Жінка зітхнула. Мама, напевно, мила їх сотні разів, але вони якось тримались купе. Не знаю навіть, де вона їх узяла. Наш район був такий бідний. Моїм братам було до них геть байдуже, але я дуже любила парасольки. Це була дрібничка, та чомусь вона зупинилась. Чомусь це давало мені можливість щодня чогось чекати. Джесіка знову розгорнула і згорнула парасольку, а тоді поставила на стіл далеко від себе. То було давно. Промовила вона з байдужим голосом. Разом з емоціями в її голові зникла й усмішка. Кисі кивнула. Приємно, коли можна щодня чогось чекати. Розумію, чому це багато для вас значило. Кися переставила тацю на інший столик і сіла навпроти Джесіки. Можна дещо запитати? Джесіка підвела погляд. Звісно, ви полюбляєте допомагати людям. Тобто, ви полюбляєте допомагати людям, робити щось для інших, допомагати їм. Джесіка кивнула. «Так. Вам легше допомагати іншим, аніж дозволяти їм допомагати собі?» Джесіка трохи схилила голову на бік, всміхнулася. «Так». Кеси кивнула і помовчала. «Чому ви поводитесь так егоїстично?» Джесіка враз змінила позу, відкинулась на спинку стільця, віддаляючись від Кесі. «Що ви маєте на увазі? Я не егоїстична!» – різко сказала вона. Кеси поглянула на неї з м'якою усмішкою. «Чому ви полюбляєте допомагати людям?» Джесика завагалася, заговорила ще раз. Усе одно різко. Тому що вони полюбляють, коли їм допомагають. Це, це, взагнулася вона, це їм допомагає. Не сумніваюсь. Джесіка відвела погляд, а тоді знову глибнула на Кейсі. Її голос трохи пом'якшав. Мені від цього добре. Кейсі зацікавлено поглянула на неї. Мені від цього добре, повторила Джесіка. Коли допомагаю людям, мені стає добре, тому полюбляю це робити. Кейсі кивнула. "Гадаю, те саме стосується більшості людей, які полюбляють допомагати іншим". Кесі не сказала більше нічого. Джесіка поглянула на океан, її обличчя пом'якшило. "Я поводжуся як егоїстка, так? Не даю іншим саме того, що полюбляють отримувати, можливості добре почуватися?" Вона розвернулась до Кейсі. «Я була такою протягом усього життя. Ніколи не хочу нав'язуватись, ніколи не хочу когось обтяжувати, тому завжди тікаю, коли мені пропонують допомогу. Ніколи не усвідомлювала, чого їм не даю». Кесі кивнула, показуючи, що її розуміє. «Часто найважче щось прийняти саме тим, хто віддає найбільше», – всміхнулася вона. «Аж доки вони не усвідомлюють того, що тільки не усвідомили ви». Джесика поглянула на Кесі. Чому ви мені це сказали? Кесі всміхнулась. Щось мені підказує, що ще до кінця дня це стане в пригоді. З вікна на кухню віяв теплий вітерець. Я глибоко вдихнув океанське повітря і поглянув на хвилі. Оце так, обожнюю Гаваї, подумав я. Кесі та Джесіка сиділи за столиком і розмовляли. До кафе не прийшов більше ніхто, тож я стояв на кухні та їв грінки. Я знову визирнув на океан. «Серфери зникли», – сказав сам собі. Глянув хвилі, але так їх і не побачив. Хвилі мали бездоганий вигляд, і я замислився, чи не можна орендувати тут дошку. «Можеш узяти мою?» – сказав чийсь голос. Почувши його, я визирнув із ліконця. «Однак я вже знав, хто там». «Майку?» – вигукнув я і усміхнувся. Я вже й забув, що він прочитав мої думки, бо так зрадів наші зустрічі. Поруч із Майком я стояла маленька дівчинка. «Ти джок?» – запитала вона. Я нахилився спершись на прилавок і поглянув на неї. «Так», – відповів, я й усміхнувся. «Як ти здогадалась?» «Тато сказав, що ти сьогодні будеш тут». «Я сам не знав, що сьогодні буду тут», – подумав я. «І звідки він?» «Я Ема», – відрекомендувала крихітка. «Я знову зосередився на ній. Ради знайомству Ему». Вона взяла майка за руку. «Можна піти привітати з Кейсі». Майк кивнув, і Емма побігла туди, де сиділи Кесі та Джесіка. Він провів її поглядом до столика, а тоді знову повернувся до мене. Майк усміхнувся. Радий бачити тебе знову, Джоне, – сказав він і простягнув руку через прилавок. Я потиснув її. А я радий повернутися, – кивнув в бік океану. Ви переїхали? Щось таке, – сказав він і всміхнувся ще раз. Нас надихнув один клієнт, який говорив про франчайзинг. І не чулись, як… Майк, як і Кесі, згадав за увагу, яку я висловив, коли вперше потрапив у кафе. Я засміявся. Цікаво, хто це був? Одна хороша людина, відповів Майк. Дуже хороша людина, яка невдовзі мала вирушити в дуже велику пригоду. За столиком досиділи Кесі та Джесіка, вибухнув сміх. Ми з Майком поглянули туди і побачили, яке ма дуркує. Вона, схоже, наслідувала якусь океанську тварину, що сили вирячувала очі й танцювала. «Здається, відколи я був тут востаннє, велика пригода трапилась не лише мені», зауважив я. Майк знову повернувся до мене. «Це найкраще, що я робив у житті. Не буду тобі брехати, це точно не для всіх. Однак для мене це досі було чудово. Скільки їй? Щойно виповнилось всім. Вона досить самовпевнена, як на семилітку. Хоча, зважаючи на те, з ким вона тусується, це мене не дивує. Ема чудова мала, справді». Це вас із нею я раніше бачив на дошках для серфінгу. Нас. І після цілого ранку серфінгу ми більш ніж готові до великого сніданку. То що сьогодні в меню? Я всміхнувся. Коли я був тут минулого разу, шеф-кухар у цьому закладі був ти. Це вже не так? Мать теж усміхнувся. Ну, якщо ти не проти, то сьогодні заправлятимеш палом сам. Час вивести все на новий рівень. Я й не знав, що сказати. Про кулінарію мені було відомо небагато, тож я не сумнівався в цьому. Однак це здавалось правильним. У цій сцені загалом було щось правильне. «Ай раз», – відповів я, – аби тільки я міг просити в тебе поради в разі потреби. Домовились. Я потягнувся назад і взяв кілька меню з прилавка. «Не сумніваюся, що ти достеменно знаєш, що тут є, і можеш спокійно поглянути та сказати, чим я стану в пригоді». Майк взяв меню і перевернув їх. «А як щодо цього?» – спитав він і показав на три запитання. «Основа для розмови. Що може змінити життя?» Відповів я й усміхнувся. Коли Ема побігла назад до Майка, Кесі та Джесіка провели її поглядом. Ема розповідала їм про те, що сталося вранці. Під час серфінгу вони бачили, як із води вискочив плямистий скат, а ще, зловивши хвилю, пропливли зовсім поряд із дельфіном. «Вона така жвава», – сказала Джесіка. «Ага», – відповіла Кесі, всміхнулася. «Вона завжди така?» «Загалом так. Майк дає їй чудові можливості для гри на власному майданчику». «Майк її тато? «Так, от він!» Кейсі показала туди, де стояв Майк. «Вони часто тут їдять?» Кейсі засміялась. «Досить часто. Це його заклад. Ой!» Джесика якусь мить постежила за ними, а тоді повернулася до Кейсі. «Вибачте», – сказала вона і похитала головою. «Я чула вашу відповідь секунду тому, але відвернулася. Що ви сказали, коли я спитала, чи завжди Ема така енергійна?» Кесі всміхнулася. Я сказала, що Майк дає їй чудові можливості для гри на власному майданчику. Тоді Кесі позирнула на меню, яке досі лежало на столі. Джесика поглянула туди ж, куди й вона. Меню лежало з воротом догори. На ньому було три запитання, які Джесіка вже бачила. Чому ви тут? Чи граєте ви на своєму майданчику? Чи є у вас умо? Джесіка поглянула на меню, а тоді на Кейсі. «Добре», – сказала вона, – «Ви мене зацікавили, що за історія з майданчиком?» «Ви грались в дитинстві?» – спитала її Кейсі. «Ну, це було давно, мені варто подумати». Ну, тобто… Кейсі нахилилась вперед і поглянула на Джесіку через це та ненадовго замовкла. «Пам'ятаєте, – сказала Кесі, – як ми раніше говорили про людей, яким простіше допомагати іншим, аніж приймати допомогу. Це, зокрема, виявляє себе в тому, як неохоче вони говорять про себе». Кесі помовчала, щоб ці слова краще засвоїлись. «Я питаю, бо хочу щиро про це знати». «Ясно». Кесі всміхнулась. «Ви грались в дитинстві?» Джесика похитала головою. «Небагато. Вона трохи помовчала. Дитинство в мене було непросте». Кесі зачекала, але Джесіка не стала пояснювати далі. «Ви пам'ятаєте, що вам подобалось робити?» Джесика відвела погляд. Здавалося, вона перебирає безліч давніх спогадів. Малою я гралась на гойдалках. Нарешті промовила Джесіка, а тоді знову повернулася до Кейсі. «У кінці моєї вулиці був парк. Коли вдома справи ставали геть кепськими, я бігла туди і бавилась на гойдалках, інколи годинами. Мене завжди знаходили саме там». Кесі кивнула. «Чому?» Не знаю. Гадаю, то був мій прихисток. Там були дві гойдалки, прикріплені до велетенського дерева. У парк майже ніхто не ходив, тож я завжди гойдалась сама. Дерево було здоровезне і створювало затінок. Я розгойдувалася кумога вище, аж доки не відчувала порожнечі під собою. Вам знайоме відчуття, коли розгойдуєшся і опиняєшся на вершині дуги? Джесика зупинилась. «Колись я хотіла втримувати цю мить і просто ширяти. Уявляла себе маленькою хмаринкою, що народжується. Здатною втекти в небо, якщо тільки навчуся вільно ширяти на кілька секунд довше. Тоді я могла б покинути все решту. Назавжди». У куточку ока Джесіки почала набухати сльоза. Жінка швидко її витерла. Однак це неможливо. Хай як я старалась, хай як високо розгойдувалась, завжди поверталась донизу. Мені завжди доводилось повертатись. Тепер уже ні». «Так, тепер уже ні. Я поїхала в 17 і більше не поверталась. І відтоді ви завжди тяжко працювали?» Джесіка поглянула на океан. «Завжди». «Привіт, кокосику!» Майк підхопив Ему і посадив її на табурет поряд із віконцем замовлення та прилавком. «Це мене тато так прозвав», – пояснила Ема. «Він каже, що я маленькою була за з кокос Я всміхнувся. «Ти привіталась з Кесі?» – спитав її Майк. Ага, і з Джесикою теж. Це її подружка, яка зараз із нею. Я розповіла їм про ската і дельфіна, яких ми бачили вранці. О, круто. Що ж, Джон, наш сьогоднішній шеф-кухар. Як щодо сніданку? Я згодна. Чого б ти хотіла? Я сподіваюся, що вона скаже грінок з ананасом. Хм, як щодо омлету і панкейків із фруктами? Майк кивнув. Чудовий вибір. Може, скажеш шеф-кухарові? Ема... Вкрутнулася на стільці і поглянула на мене. «Можна тобі допомогти?» Я поглянув на Майка. «Я згоден», – сказав він, – «якщо ти на це пристеєш». Я повернувся до Еми. «Як на мене, ідеально. Може, зайдеш, і ми приготуємо все разом». Ема зіскочила зі стільця і попрямувала до дверей. «Тобі щось приготувати, Майку?» – спитав я. Він усміхнувся. «Як до грінок з ананасом? І якщо ти не проти, я поки ви з Емою я піду помию дошки для серфінгу. «Та нічого, ми тебе покличемо, як усе буде готове». Я знову розвернувся до кухні і заходився дещо збирати. Замить двері відчинились, і всередину війшла Ема. Я відразу помітив її ходу. Рухалась вона легко енергійно, що я зрідка бачу в дорослих. Вона не наче йшла, танцювала і скакала водночас, наче їй не терпілося дістатись туди, куди вона прямує. чого почнемо?» – спитав я. «Я візьму інгредієнти», – відповіла Ема. «Різати я не люблю, то, може, це робитимеш ти?» «Звісно, я різатиму, а ти мішатимеш». «Гаразд!» Ми виклали всі інгредієнти на стільниці і почали готувати все для омлету, панкейків і майкових грінок. «Тато каже, що в тебе зараз пригода. Це правда?» – спитала Ема. «Я кивнув. У певному розумінні». «Яка пригода?» «Ну, коли я бачився з твоїм татом минулого разу, то не зовсім розумів, що робити в житті». Ти був засмучений? Ні, не зовсім засмучений. Радше гадав, що моє життя минає марно, і я не роблю так багато веселого і цікавого, як хочу. Тому ти пішов шукати пригод? Ну, спершу я замислився, якої пригоди хочу. Потім, зрозумівши це, кілька років відкладав гроші, а тоді поїхав. Куди ти поїхав? Рушив у подорож навколо світу. Ема здивовано поглянула на мене. Ти побачив увесь світ? Я всміхнувся. Ну, я об'їхав світ, повністю його не бачив, однак відвідав багато різних місць. А ти був у ще якихось мандрах? Я знову всміхнувся, в мене була просто чудова енергетика. Так, власне кажучи, я зараз з однієї мандрівки. Я їздив у Африку, Центральну Америку та Південно-Східну Азію. Ти працюєш? Я засміявся. Інколи. Після першої мандрівки вирішив, що так полюбляю подорожувати, що хочу робити це набагато частіше. Тож відтоді рік працюю, а потім рік мандрую. Знову рік працюю і рік мандрую. Напевно, ти добре заощаджуєш. Тату щотижня дає мені кишенкові гроші. Іноді я відкладаю їх на те, чого дуже хочу. А часом просто беру і витрачаю відразу. Ну, гадаю, тоді ти вже навчила чудовий життєвий урок. Який саме? Коли знаєш, чого хочеш відкласти на це гроші набагато легше. Це правда. Я дуже-дуже хотіла одну дошку для серфінгу. Тату уклав зі мною угоду. Сказав: "Якщо відкладу половину грошей на неї, другу половину дасть він". І ти її здобула. Дівчинка енергійно закивала. Ота блакитна, я несла її, коли ми з татом підійшли. «Важко було відкладати на неї?» «Часом так. Ну, тобто я хотіла купити дещо інше, наприклад, таких маленьких пластикових поні, яких дуже люблю, і ще деякі іграшки. Однак я весь час порівнювала їх із дошкою для серфінгу, і дошку мені хотілося більше. До того ж, якось сестра подружки дозволила мені взяти в неї дошку, саме таку, яку я хотіла. Після того відкладати гроші стало набагато легше. Бо повір мені, спробувавши ту дошку, розумієш, що хочеш її найбільше». Я всміхнувся. Ема була дуже жвава, коли говорила. І чесна. «Зі мною і мандрами те саме», – сказав я. Намагаючись з усім розібратись, я поїхав у Коста-Рику. «Тато обожнює Коста-Рику», – вигукнула Ема. Я знову всміхнувся. «Пам'ятаю. Що ж, Коста-Рика була одним із перших місць за межами моєї країни, які я відвідав. І там було так добре, що після повернення додому було легше відкласти гроші на наступну поїздку». «Це приблизно, як у мене з дошкою». Я кивнув. «Ага, майже так само». Я висипав нарізане в миску і передав її Емі. «Гаразд, ти – наша фахівчинна змішання. Готова помішати?» «Готова». Вона схопила ложку і почала дуже швидко мішати. З миски полетіли бризки. Я засміявся. «Може, варто залишити все в мисці?» Ема теж засміялась і почала мішати повільніше. А тоді показала ложку і оголосила. «Можна готувати». Кейсі придивилась до Джесіки. Дякую, що розповіли мені про гойдалки. Кейсі трохи помовчала. Може вам час повертатись на свій майданчик? Джесіка похитала головою. Ні, я туди не повернусь, ніколи. З цим покінчено. Кейсі кивнула. Я не маю на увазі повернутись на те місце чи до тих людей. Може вам час повернутись на особистий майданчик? Джесіка поглянула через весь столик на Кейсі. Про що ви? Ви раніше казали, яка ема енергійна, яка вона жвава. Це приховане в усіх нас, просто інколи ми забуваємо, зачиняємо свій майданчик. Кейсі помітила, що Джесіка спантеличена. Уявляйте, це так, заговорила Кейсі. Дітям притаманне вроджене чуття того, що подобається і що не подобається. Може їм подобається кататись на гірці, але не подобається лазити на майданчику, або подобаються гойдалки, але не перекладені. Вони просто це знають. На їхню думку, якщо щось подобається, це цілком логічно робити, якщо щось не подобається, цього не треба робити. Якби ж вони знали правду і як це змінюється, сказала Джесіка. Ну, у цьому й причина, вела далі Кесі. Може, вони й знають правду, тільки змінюємося саме ми. Джесіка підвела погляд, її щось зачепило. Вона обійняла себе руками і трохи ними потрусила. Що таке? спитала Кесі. Ой, нічого, вибачте, просто що? Ну, коли ви сказали, що вони, може, знають правду, а змінюємось саме ми, саме раптом почало мене морозити. То пусте, справді». «А може це дуже важливо?» – тихо сказала Кесі. «Може це ви говорите до себе?» «Кажете, слухай, ми щойно усвідомили, де що дуже важливе». Джесіка не відповіла. «У дитинстві ми знаємо, що нам подобається, вела Кесі далі. Знаємо, які частини майданчика нас захоплюють. Стараємося щодня якнайдовше перебувати саме там. А що стається потім?» Залежить від дитини, дехто залишає майданчик відчиненим, з віком людина здатна змінювати розваги на ньому, однак ніколи не буває, що може привести життя, граючись. А інші люди до категорії інших належить переважна більшість людей. Що стається з ними? Ну, знов таки, у всіх різні шляхи. Хтось дозволяє іншим казати, що йому вже не можна гратись чи що йому потрібно вирости. В його світ стає мусиш, потрібно, не можеш, не маєш, повинен і безліч інших слів, які обмежують. Часом він навіть починає вживати ці слова сам. А що стається з майданчиком такої людини? З плином його використовують дедалі менше. Майданчик заростає бур'янами, на ньому виростає висока трава, розваги починають губитись, у деяких випадках його обносять стінами. Стінами? Отож, я надто старий, я недостатньо хороший, я недостатньо розумний, у мене замало часу. Усе це стіни, які стають між людиною та її майданчиком. І є ще десятки таких самих стін. З плином часом заростати починають навіть стіни. На них з'являються рослини, видираються лози. Стіни заростають так сильно, що люди навіть не пам'ятають про їхнє існування, не кажучи про майданчики за ними. Кейсі поглянула на Джесіку, А часом люди замикають майданчики на замок. Джесіка відвела погляд. Часом їм хочеться втекти від минулого якнайдалі. Біль від спогадів про те, що в них був майданчик і були мрії, дуже дошкульний. Тож вони не просто мурують стіни довкола своїх майданчиків, а й приходять до воріт і вішають на них великі замки. Годі, кажуть вони, більше ніколи не віритиму, більше ніколи не дозволю собі гратись. Що стається з цими людьми? Пошуки запитала Джесіка, стримуючи сльози. Інколи вони озлоблюються. Їх гризе гнів, розчарування, напруження від того, що вони хочуть, але не дозволяють собі вірити. Це стає отрутою, з якою вони мають справу щодня. Такі люди відгороджуються від світу, бо більше не хочуть зазнавати болю. Однак зрештою вони просто завдають шкоди собі. Джесіка розридала знизився плечима. «Я вже не знаю, що робити», – сказала вона. Тепер усі умовності зникли. Одяг, образ, автівка, зовнішні атрибути, що приховували внутрішній біль, втратили значущість. Я вже давно повісила замок на ворота свого майданчика. Я заприсягла, що більше ніколи не дозволю собі страждати. Однак я втомилась підтримувати ці стіни. Втомилась від постійного бігу. Я просто хочу бути... Джесика завагалась. «Вільною?» – лагідно спитала Кесі. Джесика кивнула і прошепотіла. «Вільною». Тільки не знаю, як звільнитись. Кейсі поглянула на неї. Більшість людей намагаються приховати біль нетривалими способами здобути свободу. Вони п'ють, живають наркотики, купують речі, які їм байдужі. Створюють непотрібні проблеми в житті. Хочуть почуватись живими і вільними, а тому роблять усе це. От тільки це, зрештою, лише призводить до ще більшого болю. Знаю, тихо відповіла Джесіка, я так живу і досі живу. Тоді може ви станете людиною, що вибирає інший шлях? А що то за шлях? Дехто втомлюється підтримувати стіни, втомлюється від неможливості побачити свій майданчик, а ще втомлюється від утоми, яку плекають нетривалі спроби звільнитися, які просто породжують нові стіни. Тож зрештою вони вирішують зробити чи не найбільшу стрибоку невідомість з усіх можливих. Вирішують збудувати свій новий майданчик заново. А це можливо? Кесі кивнула. Так, це завжди можливо, байдуже скільки людині років чи в які життєві обставини вона потрапила. Це завжди можливо. Кілька секунд Джесіка сиділа мовчки, а тоді поглянула на Кесі. Як мені почати? Поволі, обережно, або як велетенський бульдозер, що зносить усе на своєму шляху. Люди різні, вибирати вам. Спільне лише те, що колись ви вирішите зрізати замок на воротах свого майданчика. Це перший крок. «Дозволите собі повернутися, а тоді потроху приберете зі стін лози і побачити ці стіни такими, які вони насправді. не захисними бар'єрами для безпеки, а вигаданими реальностями, які ви створили і які відтоді тримають вас у неволі. Часто тієї миті, коли людина дозволяє собі справді побачити їх такими, які вони є, стіни просто зникають. Це складно уявити», – зауважила Джесіка. «Знаю». Відповіла Кесі, «Однак це правда. А коли ці стіни зникнуть, ви побачите зв'язки з тим, що колись було на вашому майданчику. Вони спонукають вас скосити високу траву і підлісок. Ви зможете побачити, що колись робило вас щасливою. Може, вам уже не хотітиметься, щоб це було на вашому майданчику, а може хотітимете тільки в інакшій формі. А тоді ви почнете відбудову, створення нового місця, нового майданчика, нового життя», – промовила Джесіка. Кесі кивнула. «Але як можна бути такою впевненою, що це можливо?» – спитала Джесіка. Кесі підвелась за столик, зібрала кілька тарілок і поглянула на Джесіку. Я пройшла всі ці етапи. У моєму житті якось настав день, коли я втомилася ховатися, тікати і удавати. Того дня я зрізала замок на воротах свого майданчика і почала відбудову. Я визернув із віконця. Кесі щойно встала за столика, за яким сиділи вони з Джейсикою. Раніше я вже помітив, що вони досить енергійно щось обговорювали. Ласкаво просимо до кафе чому? – подумав я знову. Панкейки можна перевертати, – сказала Ема. Так, зараз переверну. Я взявся за лопатку і перевернув панкейки. Майже готові. Ще якусь хвильку на цьому боці, а тоді тобі твоєму татові можна буде їсти. А як же мій омлет? Якщо чесно, я сподівався, що про омлет Ема забуде. Я поглянув на дівчинку. Ему, вибач, але я не вмію готувати омлет. Але ж ми вже порізали все для нього. Я кивнув. Так, знаю. Я знав, як це робити, але як приготувати сам омлет не знав. То нічого. Подумки, як полегшено зітхнув, радіючи, що вона не розчарована. «Тобі просто потрібен хто?» – сказала Ема. «Що?» – вона захихотіла. «Та ні, хто?» Я виклав панкейки на тарілку, а Ема поклала на них фрукти, які я порізав раніше. Якщо не вміє щось робити, просто знайди людину, яка вміє. А відтак попросив неї допомоги. Тоді вона покаже тобі, як це робиться, і ти цього навчишся. Це суперлегко. Саме так я навчилась майже всього, що вмію. Я всміхнувся. Кому, як не семирічній дитині, руйнувати один із найбільших бар'єрів, що віддаляє безліч людей від простої речі, яку можна пояснити за кілька секунд? Хто тебе цього навчив? – запитав я. Тато. Він хороший хто? Ема завзято закивала. Ага, багато чого знає. Це він навчив мене кататись на серфі. Ай, справді, що з того, що ти дізналась про серфінг, найважливіше? Ема стала у трішки пафосну позу, упершись одну руку в бік. Не полізши у воду, ні за що не навчишся кататись. Я засміявся. Не сумніваюся, що це правда. Тут до нас зайшов Майк. «Як там сніданок?» «Тату, Джонові потрібен хто? Можеш показати йому, як готувати омлет?» Я всміхнувся. Ема саме вчила мене знаходити кого, коли я не знаю як. О, вона чудово це вміє. Майк узяв сковорідку з довгою ручкою. «Гаразд, супер легко. Поки Майк пояснював мені тонкощі приготування омлету, на кухню зайшла Кесі. Вона поплескала Майка по плечу і сказала, «А тут смачно пахне». «Ми приготували панкейки та грінки, а ще тато вчить Джона готувати омлет», – відповіла Ема. Кесі поставила в раковину тарілки, які тримала в руках. «Як там Джесіка?» – запитав я. «Здається, їй було б незайве провести кілька хвилин із тобою», – відповіла Кесі. Я глянув на неї через плече. «Справді? Ви ж наче досить енергійно розмовляли». Так, а тепер їй, на мою думку, потрібно почути твою історію. Уперед, скомандував Майк. Я закінчу. Усе одно омлет майже готовий. Гаразд, дещо вагаючись, відповів я. Насправді я не був певен щодо цього. Раніше я просто послухався своє чуття. Негайно вийшов би і поговорив би з Джесікою, Однак тепер у мене не було жодних раптових осеянь. Будуть, коли ти туди прийдеш, сказала Кейсі і кинула мені рушничок. Я вете руки і повернув його Кесі. «Емо, ми можемо договорити про серфінг трішки пізніше?» – спитав я. «Був би дуже радий почути, що ще ти про нього дізналась». Вона підвела на мене погляд, а тоді занесла над панкейками маленьку мисочку із сиропом. «Сиропний вулкан!» – вигукнула Ема і спорожнила миску. Я всміхнувся. Вважатиму це згодою на розмову про серфінг. Ема всміхнулася у відповідь.